Після вечері хлопці пішли спати. Подряпалися на цигонове горище, наче знали, що їм доведеться вночі кудись іти, а ще вчора домовилися журавлевою матір'ю, що ночуватимуть разом. На горищі було темно, затишно, пахло сіном, чебрецем, ятою, ще якимись травами, що сушилися під дахом. Десь у кутку сюрчав цвіркун. Почекаємо, поки повкладаються. І тоді, сказав Сашко циган, тільки справді не засніть. Попередження виявилося не зайвим. Бо вже через дві хвилини журавель бачив перший сон. Задрімав і марусик. Довелося Сашкові цигану розштовхувати їх. Злазили з горища. Обережно, м'яко ступаючи на щаблі драбини, щоб не скрипнути. Несподівано загавкав Бровко. «Та ти що, дурний! Це ж ми! Цить! Цить!» – засичав на нього Сашко циган. Але Бровко рвався на ланцюгу, кидався і жалібно скавучав. «Хлопці, я з вами! Хлопці, візьміть мене! Я вам буду потрібний! Відчуваю!» Всім серцем відчуваю! Візьміть! Ну, хлопці!» Сашко-циган змушений був підійти і приласкати його. «Цить, дурненький, цить! Ну, не можемо ми тебе взяти! Ти нам тільки все зіпсуєш! Не можемо, вибачай! Сиди тихо і пильнуй то добре! Пильнуй!» Бровко замовк, але не заспокоївся. Нервово смикався, аж поки хлопці... Не зникли. Небо затягло хмарами. Місяць і зірки сховалися. Хлопці ледь розбирали дорогу. Став накрапати дощ. О, цього ще не вистачало, буркнув Сашко Циган. Навпаки, для різних секретних откопувань погана погода найкраща. І знанням справи заперечив Марусик. Біля Мерседеса було напнуто червоний намет, що світився зсередини. На стінах намету коливалися тіні. Дощ підсилився. Знявся вітер. Е, промокнемо ми, як хлющі. Давайте в хату!» – сказав Сашко Циган. І вони побігли у перехняблену розвалюху, що стояла по сусідству з подвір'ям, де були іноземці. Каті пахло цвіллю і було сиро, як у погребі. На впомацькій хлопці дісталися до єдиного віконця з вибитою шибкою, що дивилося в бік намету. Але виглянувши у вікно, намету хлопці не побачили. Заважав якийсь стовп, що стовбичив з надвору перед вікном. «От же ж ну!» – лайнувся Сашко Циган. «А стривайте зараз!»